викрив рипу, але облишили безнадійно, як виявилося справу, вирішивши, що так навіть смішніше. Двері спальні, до якої він підійшов і завмер, стримуючи подих, теж були навстіж розчиненими, і два вікна у ній сіріли серед синьої темряви. Так, так, Можна подумати, промовив м'який жіночий голос ліжка, ще один партизан. Не хотів будити, коли спиш. З вами заснеш. Замолоду не приймала стільки кавалерів, як сьогодні. Треба б записати у щоденнику чоловічий день. На тобі, чужий сморід, якийсь попільниці. Був у Василя в майстерні. А, підійди ближче? Оце вже ти відчуваю. Погрі мої руки попрохала і одразу ж прикрикнула, смикнувшись. Ну й розбещений тип. Куди ти їх пхаєш під сорочку, і як смієш бути таким гарячим і таким пружним на дотику свої руки? Ти що, не старієш? Я твій живий докір. Ти не даєш мені постаріти. Ой, тільки не заводь знову цю пісню про одруження. Чоловік знайшовся. Ти завжди був чудовим коханцем. Але навіщо тобі ще й мої роги для колекції? Ти тримаєш мене при житті, не даючи розслабитися. Ну то й будь задоволеним а я її є. Не чую радості в голосі, промовила вона командирським тоном, і обоє тихо засміялися. Жінка говорила з ледь помітним іноземним акцентом, і сторонньому могло видатися, що вона не місцева. Але це була давня дитяча любов Валерія, котру доля довго водила манівцями світу, аж поки не повернула на її рідну землю, до старої батьківської хати. Оточена садом, садиба виглядала дивно серед нових будинків передмістя, якщо не сказати недоречно. Більш відвертим людям саме так і здавалося. Але вона ніби чекала на повернення саме цієї жінки і стояла, мов, законсервована, зберігаючи аромат і шар минулих років. Без цього будинку Галина була звичайнісінькою, космополітичною європейкою, котра однаково легко почувалася і у Швеції, і на Мальті. Але без нього в неї не було і солодких мук пам'яті, котрі відчуваєш, повернувшись одного разу. Перед тим було скрізь легко, одночасно скрізь ледь самотньо. І лише коли повернулася сюди, будинок прийняв її у свої обійми, і вона відчула, що віднині вживається в його світ, зближаючись з ним, повертаючись до витоків і стаючи невід'ємною частиною життя, яке впродовж поколінь будували її предки, окресливши замкнене коло сімейних традицій та бігу часу, який все повертає на свої місця. До цього в неї ніколи не було по-справжньому свого будинку, і до повернення в Україну вона навіть гадки не мала про ностальгію за домом чи ностальгію за країною. Вона, багато подорожуючи, мешкала в різних містах, у різних країнах, де доводилось часто змінювати житло, жодне з яких не було її власним домом, і тому дивувалася, коли хтось розповідав про якісь інші відчуття, окрім задоволення від зручностей, викликаних будинком. «А ноги як?» – запитав Валерій. Може принести грівку?